Përsondejtë të mushira bekimën e Zotit të gjitha të grumbulluara mbi zotrinë e pejgamberëve Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi shokët e tij besnik, mbi familjen e tij të, të ndershme, mbi bashkëshortet e tij të, të, të pastra dhe mbi gjithë muslimanët anë kësaj botës të cilët e ndjekin rrugën e tij të, të mirë deri në ditën e kiametit. Ne vetë të vazhdojmë me lejen e Allahut subhanahu wa taala në vargun të së ne kemi filluar ciklin e ligjëratave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 Edhebi është një lloj reflektimi asaj që njeriu ka besue dhe kur njeriu i mungon për edebit, nat doz i mungon edhe për besimit, andaj nuk ka ndarje mes këtë dijava, çish nuk ka ndarje mes imanit dhe veprës, pra njeriu nuk mund të më pretendoj iman në zemër pa e nxjerrë në punë dhe nuk mund të pretendoj besim të pastër pa e nxjerë ata në moral të pastër, në edukat të pastër e kështu me radhë. Dhe përmendëm se Ibn Qayyim el-Jauziye ka thënë Së dietarët kanë thënë, edebi është rrellojsh. Edebi është rrellojsh i cili ka ndërlidhje me aqidën. Edebi me Zotin Xhallawala, çish mos i lidhëm Allahun Tebareke ve Teala, çish mos i lidhëm pejgamberin Sallallahu Alei dhe Sallam, raporti me pejgamberin ton Muhammedin Sallatu ve Selam dhe e fundit për edebeve është edebi me krijesat. Edebi me krijesat që përfshin njerëzit, xhinat, melaçët, gja krijesha ka kriju Zoti O xhel xhel xhel xhelal, prehpendve dhe kafshave, gërcilave këtu më rad. Pra, kemi fol për edebin me Allahun. Dhe e përfunduam këtë kapitil. Sonde do të flasim me lejn Allahu xhelu ala për edebin me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Pra Kur'ani na e ban farz edebin, jo edebin që na mundna me përfituar, pa ato çka ai e kërkon. Andajna që shtajibë në kaim e lgëzijin e filim Zotin së mund është me adhuru ti që gjdo Aj që gjdo Edhe gjdo adhurim që ka na e bojmë nga vedvetja Pa e më bështet me Kur'an dhe Hadith Zotin e refuzon Edhe nëse e kini jetin e mirë Edhe nëse e kini me sinceritet Të supozuar nga se s'ka mundësi Po po supozojmë se njeri ju me sinceritet Dëshiron me adhuru Zotin gjellëvara Me format e ti Allah ove ka refuzu Allah ove ka refuzu Pse? Nga se të madhit nuk i afrosh përveç se aj që shdoje Andaj për allohu gjellohara nuk nga pranën As një lodhje, as një sakrific As një mundim në jetët tona Qëka nga thoi nga e kena bo për allohun Përveç nëse kësakrific ka qenë e kërkume Ka qenë e kërkume Andaj nga shofën i grupet të taktuara Që shenë rafidit të sirat një nësot me shia Ata e mundojnë vedvetën, e torturojnë vedvetën, e malkojnë, e rafinë, e shpojnë me shpata. Va këta Allahu nuk e pranën. Allahu gjela këta nuk e pranën. Shka thënë, autori librit në njën e Kur'anit, ka thënë nëse njeri ju i mshënë murit me kokë, për hirtë Allahot. Ta theje kokën për hirtë Allahot. Shkonë, nuk shkonë dhe Allahu gjellu ala. Nëse njeri ju e vratë vedvetën, për Allahot. Vedërasje, nga depresioni, nga tëkqijat, nga telashët, e thotë ma mirë pia pra ti, vedëvetës, shkojtë e zoti. Jo, nga se ti nuk më nëshme shku të ajë, përvecë ajë kur të morë të tije. Andaj, njëri ju du të me pasë kojdes këta, se tek Allahu nuk shkoj që shdoj në na, po gjithë që shdojnë ajë me në pranua. Që shdojnë ajë me në pranua. Dhe negat kaptin ka edhe shumë për të fol, kush dëshiron mos gjeruë e merr librin e Ibn Qayyim al-Jauziye Madarij as-Salikin dhe zgjerohet në këtë tematik. Ne do të vazhdojmë me edebin e dytë, dhe ajo është edebi, çka thoni Ibn Qayyim al-Jauziye Fasl al-Adab ma'a ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam, edebi, edukata etika me Rasulin Muhammedin sallallahu alayhi wasallam. Ktohin ky adab i më të jetë pejgambert, tash e gabonim Ibn Qayyim. Mirpo neve jemi ngarkuar me çelin pejgamber. Mendje kinë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, duke qenë se ndjeki në Muhamedit nuk ka kundërshtim në ndjekin e të tjerëve, por vetë nëse ka ardhur Muhamedi me diçka që ka kundërtuar ata, atëherë po. Po në përgjithësi ata bashkohen në bërthamat dhe parimet kryesore. Qali ibn Qayyim el-Jauziye, Allahu yemshurot, "Wa amma al-adabu ma'a al-Rasul, fal-Qur'anu mamlu'un bih." Sai përket edebit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Kur'ani është i mbushur me ta.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 Shkojnë e kërkojnë, gjurmojnë, gjakojnë, hullumëtojnë, si kur kur kërkonë, ujnë uh, bunarë, dhe e njëtë, e, e gjenë ata. Mirë po njështë shka janë si përfatësorë, ata nuk e shofin. Ata nuk e shofin. Andajna kur përmendëm të edukatat e pengamberme me Zotin e tëre, a e shikoshi sa precisë kanë folë me Zotin. Kur ka qenë punë shërri, ka thonë e bane hune. Kur ka qenë punë të kajri, ka thonë ka urdru Zotin. Me gjithë se t mirë për shkak se për i përjasht do këtë ndë njëherë për shembul thirja e e anijës nga ona khidrit Allah e ka urdru saj se ka bo me vedete e ka thonë mafe altoa anë emri si këmë bëg të punë vetë nga se mu sa u qëditke që e të bëg shtu e vrajti fëmijën e vogël mi për shkak tha na dështëm se për mësë mja përgacu Allah u gjellu ala për i përjasht dhe i prën e ligë njëriu duhet më hulumtu edebin në Kur'an. Pastaj thot Ibn Qayyim al-Jawziya, "Fara'su al-adab ma'ahu kamal al-taslimu lahu." Thot koka maja e edebit me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, apo bërthama. Pakta sjëndron. Cila është ajo? "E kamal al-taslimu lahu," me u nënshtrua në mënyrë absolute ati. Me u nënshtrua në monir absolute aty. Kjo është dedhi me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Mir, e kthejmë nga ana tjetër. Naqida, ç'agjë më thon? Për bazamentet të Islamit është enna Muhammade rasulullah, se Muhamedi është i dërguari i Allahut. Ç'e nën në kupton? Kur ta thuaj kështu, ç'ka nën kupton? I bindem aty pa kusht. Ç'a do të von pa kusht? Nuk i mund të shtimi domosa, ban maçeta si duhet me guh. Ban maçetë tjetër si duhet me guh. Jo. Ja. Është pak ushtezuar bindje. A këtu ka thonë e debosh kjo. A e shikoni dallimin e çmëri? Promesë e debi dhe besimit. Kjo realisht pa këta ban njeriu del prej feje. Nëse do të dikush unë nuk i bind na këtë punt aty. A ça thonë edhe mi u bind? Jo, ja, unë do të më logjikoni atë pun. Apo ka njerëz të cilët thonë, "Kallati mos e shit menën." Më çira, nga së dhajë ka thënë, ek shumë radh për fjalive të zindikllokut, kjo jashtë ç'është jo edep dhe dhe rebel ç'o bodë pejgamberit, kjo është edhe kufur dhe del prej fe-sallahu xhelal xhel walana qadan, koka e debit është më unisonshtruën në mënyrë absolute atina alay salatu wassalam, wal inqiyalu li amrih. Dhe më jubind urdhrave të ti. Kur të japë urdhër me ju bindë, pa e diskutu. Nëse të ka arritë urdhri, në do të dëfolmi se duhet me u vërtetu urdhri. Gëse na nuk jetoj nësot me pengamberin tonë, sallallahu aleyhi, vësallam, Allah unë amunsof me jetu në akirat. Mirë po, neve në vinë urdhët në përmet haditheve. Dhe djetarë kanë vendosë regulla se si vërtetohet lajmi. Dhe kjo shkenzës që një orë në mesin e njërzve të dijes. Nëse vërtetohet lajmi, atëherë, Atëherës sikur me e dëgju prej ati a lehi salatu Wa vë selam Kjetra prej e devit Pranimi i lajmeve të ti me Pranimi apsolut dhe vërtetim Djen një lajme, thot për nga mësëm, ka ndohet kështu ka ndohet ashtu, ka me ndohet kështu Ti për akti lajmi, qka do shme bërë Dhe që miratim, po Ska odishim se ka me ndohet Ska dëshimë, sikur Ebu Bekri. Ebu Bekri të kërë i thanë mëshirik, ishte të botë të rekti Ebu Bekri, radhujallahu hanë, dhe për një herë e këshin dëgjuë mëshirik për rasin e isras dhe miragjit, që kanë ngritë me nësram në qijel, e ka shku në mes gjithul aksa. Dhe i thanë, o Ebu Bekri, një pyjtje të abajmë, a përdi qa po thotë të tashki, që po ka i ki besuti, ta po thotë që ka i në qijel dhe ka shku në aksa Tha, si të kishtë thanë, e vërtetështë. Pse ka thanë si të kishtë thanë? Se lajmin kush pe ka zonë nuk është i besuqë, pra, aje armikështë. Pra, si të kishtë thanë, shika, këtu si të kishtë thanë, qëka në në kuptohet, vërtetimi i lajmit. Vërtetimi i lajmit. Pra, nëse e ka thanë, atëra i ka shku, a, a ka thanë, as ka thanë, e vërtetëoj, pas thajë, se ka orë lajmi prej anësë mëshirikëve. Ande ka than, ti pranësht të gjitha lajmët me kabul. Ti bësh kabul, këtë i thush, këto i ka than për nga mberi jonë, sallallahu ari sallam, dhe kanë me ndohët ashtu. Dune e jahmilahu mu aradat e khjelin batil, pa ja dhi kërshy lajmëve të ti, imaginatave të kota. Për që i mu dhjen një lajmë i për nga mberi sallam, e ti thush, qish ka me ndohët kja? Abash ka me ndohët që shtu? dhe filon, imaginon, fabrikon mendimet kota dhe filon të rdzohët ty e lajmë i ti Por shembo, për nga meri ale i salatëve selam ka dhanë se une e ne e fratu kum i lën haud unë jam i pari qka shkojt e haudi të njëlloj bazeni apo që shtaqujim njëlloj mbledhimi të madhë të ujit ku kanë me pije gjenet lit ka dhanë në i pari jam ati të ashti, mund është me imajinu, me mund të më artësitja, që shka më konaj, që shka më konaj, deri sa, mund është me zbej këtë lejmë, edhe me fillu me dyshue. Apo? Për që më ka thamë, për këtë bazën të bëngamberi, ale i salatëve selam, numri i gotave të këti ujë, është ke adet din në gjumë, sa numri i ujëve. Sa numri i ujëve. Këtu, këtu, Allah unë apë një pëtilane e dhe. Dikushtot, e ka e di në numrin e e e e dhe. Por nuk ka në vaj me dit. Në Allah nuk ka, ka kalëzue. Mirë por në evesojmë se në qatë numër të madhë shka janë e e dhe në qatë numër janë edhe gotat e ati bazente. Këtë nga dëtë pijet ujë, ati grumbullit të ujit nga e cila, ka thome e nësram, ku shpi për e ti, ma nuk etet. Ma nuk etet. Hadith tjetër, ka thome nga meri alej salatu e selam, një njeri para juve nga benu Israilt e murë lopën dhe i hipin me kalëru me kalëru pra edhe shpreja kalërim në ngupton se me kali bota jo a i ka murë lopën për këtë mesele tha edhe ju drejtu lopa ati tha së që jam kryu për këtë mesele lopa i tha nuk jam kryu për me më kalëru së me mu së kalërohet për me mu lëvrohet ara ta shket lajmë qyshe pranon qyshe ka than lopa Në dhojnë, lopa i ka drejtu, ka thonë, o të njeri, unë nuk jam kryu për këta. E kështë të merat. Edhe kështë të lajmet e cilat janë, ha, të trullavin të i dhe njerë, imaginatën të në tënde. Pse? Po këtu sëprovohemi. Këtu sëprovohemi. Te lajmet. Andaj unë thasht e thashtë në tefsirë, ku që mba në menë, se e ledhine ju minu në Bilgaib, ashtë sëprovha me madhe. Me e besu, atë qka se shef. Me e besu, i numeje maqulën ma ose ja humlehu shubeha ose shakka ka dhan dhe nuk duhet me ja nxerr karshilemeve te peigamberis sallallahu alaihi dhe sallam ndeni emërtim te cilin ai e thon logjik per shemb sot ekzistojn fraksione te ndryshme te cilo thoin jan disa lajme te cila vin nga muhamedi sallallahu alaihi dhe sallam dhe ata nuk kena mundsimi prano pa perdor logjiken pro për me tregu se kjo nuk përputët me logikën dhe disi ju përbesoni kocina Allah unë arrujt dhe kjo është përkacimi për nga mësë namë në sende të liga kjo rëdzon për nga mberin e ti adhe këtu ka zindik lëk adhe e thotë mësta barte më ndë një shubhe imaginim të si në qënë logik të si në qënë logik përshimë më thotë Allah o të ka dhënti mene Allah o të ka dhënti arsije Allah o të ka dhënt ti dushme por dorata dhe jo vetëm ha si ti kishtona ti hiç mos tani apo jo vullai dashur nga se na, na fillimi çka don Sheikhul Islam al-Taymi është e vërtetë se me mendje kemi kuptuar çka është pejgamber se më dhan dikush ç'është ç'është vërtetut ç'është pejgamber thonë na me mendje është jashtë njerëzor në kuptimin që i zhbritet shpallja është mbi personalitetet të gjitha personalitetet kush rreim ka dëshmuar jeta e tij për bestikri të plot, ta gëvalët të plot, s'ka prek dora e ti të lik, s'ka boj shqirkas një herë, e shumera dhe prajsejnë dhe të satë, e dokumentojnë pëngamberin e ti. Pra me mendje ki kuptu së është pëngamber, po mirë, pasi me mendje ki kuptu së është pëngamber, qëka nëmë kupton pëngamber, mi u bindë absolut. Pra, a, a urdhroj ka logika mi u bindë? Po, nga se logika nuk i kupton të gjithas e ndët. Logjika është e kufizuar, ndërsa lajmet që vijnë pejgamberi sallallahu aleyhi dhe sellem me to janë të pakufizuara. Janë të pakufizuara. Për shembull, lajme pak të pakufizuar. Ja se anë termet të sa dëgjon më zon çka çka i pakufizum. Pejgamberi alayhis salatu wassalam ka thanë Allahu celle jalaluhu ka orshin e cila krijesa më e madhe. Apo orçi i Zotit është krijesa më e madhe. Ai është saqf el makhluqat. Çat i ka kët krijesave. Pra, arshi me ta është Allah u Gjelleware. Nën ta janë qijet univerzit, krejt, edhe na jena nën ta. Po mirë, a du është të tash me hedhë këtë lajmë dhe me aqitë kërshin një asenë, që shë mbanë kriesa kriusin, nuk do me thanë, nuk e mbanë a ja. Nuk e mbanë kriesa kriusin. Pra, Allah u Gjelleware ka mërë arshin për madhrimin e vetë vetës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 Për nga mberi së sëllëm ka thonë, jenë ziru rabbuna, zbret zoti jo, kullu lejle, kulle lejle, gjdo natë, në piesën e trejtë të natës, edhe thotë, a ka ndë njaj cili ka bëgjuna ditën tja fali, a ka dikush dë një kërkes tja plëtsën, mirë, tash nëse hedhme në logikë, thoi mi si zbret, qish zbret, kryu si zbret, në qëllin e parë, e qëllin qëllin është kryes. Aja za qëllin në u dhe billa. Allah unërën. Pse valë, vetë kjo logjik dhe vetë ki perceptim është përplasje mes kryeset dhe kryusit, dhe ti nuk ki mundësi me, me harmonizu. Qish harmonizot? I dhuë, qish i takon ati? Qish i takon ati? Se, shikon i lezën, logjikan, sa do që të hulimtoje, blokohot me një vend blokot, anë dhe që ka thoni bënkaj me lëgjozije ju sëmihi ma'kullën mos të janë djerën dhe një sen që aje që në logikë, thotë, ka dalë të përceptojë, së mund është me përceptu loj dëshër, së mund është me përceptu që është zbret, po thu zbret, edhe ka thonë me nësë zbret, edhe u krykje mësejle se ka orë lajmë kjo është lajmë pasaj thotë, au jahmilu hu shub hëten, au shëke, Shubhe Nëse shubhe Ka dalim mes shubbes edhe dy shibit Andaj djetar kanë dhe kush ko shek Niman a kefir A kush ko shubhe jo Andaj dhe zë këtu pravim të gjuarave se Në shib në I thëm të dija dhe dy shim I thëm i ko shubhe Edhe kur të dush Qka qka dy shim Ka shek qka dy shim A nuk është e njëta Se djetar kanë dhe në, kush ko shek Del prej fejë ku shko shubhe, zdhel preveje, se esharit, maturidit, kullabit, murgjit, këvarist, krejt kanë shubhe, shubhe kanë vla, shko në shek, qëra në shubhe, nuk kanë mujt me përceptu që i shduhet, jo që se kanë besu, a je beson se pengamberi, a le i salat e sëm, është i dërguar i zotë, e ka dërguar lau, për kër e mërë një fjali, nuk di me e kuptu në realitetin e vetë, kjo shubhe A me ndo se se ka thonë për jam samë këtë falë Jo, thot, e besoj e ka thonë Ama jo që ishpe kuptonë ti, kjo shubhe Gjese shubhe shka do me thonë përzi i rje I shtebe I shtebe, është i njajshëm Pra kur është di shka e njajshme I thonë shubhe A kur di shon lajmë, i thonë shek I thonë shek Andaj kjo A shka do di mënkajim as një shubhe As një shek mësja qitë kërshi Lajmëve të pengamberi tonë Salallahu aleyhi wasallam Ketra, thot, au, ju qëtë dimu alehi era rrijel, er apo mësid nëzjerë për para mendimet e djetarve. Nuk banë me mërë një adith dhe me mërë një fjallë të djetarve, kush dhe qovë, dhe me përplasë ata. Me përplasë. Me thonë, kallar, takshimi a përpudhët me këta po jo. Jo, nëse këtu e, e nënshmonë fjallën e pengamberit sallës sallëm. Anë e dush me posë bindje, se hadithi pengamberit alehi sallat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 Dodash me nxirr, kujton se, pse i ka dhon fuqi, kujton ç'a jao është, Allah i ndroh. Apo, kujton pse i jap zot ndonjëherë, ajo është e mirë, jo vëllah. Ti mun mundojmosh mund të rësuem ulëdh dhe në fund del mbeturinë. Ku më thua ta? Shishgata e bunkajimit, mos i vjer hadithat në mbeturinat e mendimeve. Oni ato e kanë zbukuruar, e kanë rregulluar, e kanë e kanë bënë të heshme. Mirpo, mbeturinë është ajo. Ajo është në beturin fej wahidahu bit tahkimi vë të slim duhet me pas për nga mberin alai salat e salam në bingë një kur kujtë mësmi u bingë si atina kur kujtë mësmi u bingë si kurati. kur ati kur kujtë mësmi u në nështru si kur ati këma wahad el mursil subhanahu vëtë qështë e ka bo Allahun tawhid i cile ka dërgu Muhammedin a.s. -salam. pra qështë eki Allahun një që ashtu eki Muhammedin a.s. një jo në d لاي ماذا أعكب تود شخص قطع ديبان قيمة الجوزية فهما توحيدان كتو جان دي توحيدة كتو جان دي توحيدة لا نجاتة للعبدي من عذاب الله إلا بهما نكشبطن بري أزاب الدنيم تى الله وطفتس كوش جان ما دي توحيدة توحيد المرسل توحيد درغوة اتشاشت الله وتوحيد متابعة الرسول ذا توحيد نجيكس بي نغم بيرت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 Asë Muhammedin me a.s. me ojën matë madhë shka egzistën, së mundët. Asë me Ebu Bekrim, asë me Omerin, asë me Othmanin, asë me Alijun, nuk mundët. Pse, nësër është për nga mërë. Fela ju hakimu ila gajri, nuk gjikot përvecë se të ajë, nuk gjikot përvecë se të ajë. Vela jërda bi hukmi gajri, dhe nuk knaqët vetëm se me hukmin e ti. Nuk në të në vësën hukmin Eti këtë kjo për e debit Ndaj pengamberit tonë sallallahu alaihi sallam Wa la ya qifu tenfidhe emrihi Wa tasdiqa khabarihi Ala ardhihi, ala qawli sheikhihi Wa imamihi Subhanallah Tho dhe nuk e nërprat Lajimin e pengamberit Në besim dhe zbatim Deri sa tja qoje hojës E jok shtë me ba Pra, nëse vjen një laj Për pengamberit sallallahu alaihi sallam Se e ka thanë Muhamedi, a.s. Dhe hadithi është në sahi Bukhari, në sahi Muslim, në sahi të Tirmidiju, të Ebi Dawudit. Kuda që, dhe hadithi sahi. Jam bajtu ulemat për saksina ati hadithi. Thot, mës të ndaloje besimin atë hadithi dhe zbatimin atë hadithi për para se me jaqu hoqës me thonë, ha, a kuptohë qështu, a s'kuptohë qështu. Përveç, përveç në sëveç për e meseleve të, të polemizume. Por më thua se më seriole prej të punëzuar. Andaj thotë mos ta pezulloj hadithin ala qouli shejhihi wa imamihi. Për shembull, me thonë e ku mund dëgjun një hadith dhe ti bindesh. Do ta tregojnë xhallar se ai hadith është i pejgamberit e salatu selam. Edhe ti thu, po ma hoxhaim nuk thotë kështu. A kjo është me e prua përplasja e hadithën me hoxhën tanë? A kjo është rrezik i madh? Kjo është rrezik i madh. Mështabjere hadithin A përputët në me medhebin e vetë Dhe grupën e vetë Por që i mu dhe lezën një hadith Së kile zukur Se eftit të ndi E ka thonë pengamberi a.s. Edhe thu Hadithi sa i ama Nuk i di be gjemati a ja menojnë që shtu Nuk i di a kanë mundë Tu mund është me shku në shirkë Mund është më me mri në kofër Se valë Se bje besimin në hadithë Me xhirniara beson që çdo xhamati ajo. Pra e bën xhamatin kandar të besimit a haditheve Allahun e rruajt. Andaj Sheikhul Islamu Taymija ka thon këtu sprovohen njerzit. Këtu sprovohen njerzit. Se e merr hadith thotë e ka thon pejgamberi alayhisallatu selam a mundu këtu xhamati jam çshtu. Nuk thot grupa e më çshtu, nuk thot hoja e më këtu, edo këtu e teston imanin e ti. Wa man yu'adhdhimuhu al-asta ai cili e madron das aiteli amadron fa in adinu lahu nafadahu wa qabala khabara wa illa fa in talaba salamata a'rada an amrihi wa khabarihi wa fawwadahu ilayhim sot sitiapin leje me besu ai beson pra ja dargon i herxematit ja dargon hoxh sot çallu borke ta di ader lele se qe nuk as nuk nuk a i thot nuk kuptosh u kështu me rad pa fol mi per ata që morën vesh pra jo per ata sot nuk marrën vesh dhe kanë kanë kanë kanë hawa kanë eps në mohimin e haditheve. Por pothuaj nuk përputhen kjo me tonën, nuk përputhen me tonën. Kjo vall kur vlen vëllazër. Kjo vlen për medhhebës e Ibn Qayimi kur ka jetuar në kohën e tatarëve, në kohën e sharive, në kohën e jahmive, në kohën e fraksioneve të shumta. Dhe në atë kohë kur xhallar të sunetit, ju kanë kallzu hadithe të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam njerëzve, atëherë ka dhanë jo çita veti xhoxhën E ajo zguzëm e besu. Ai ka dhënë sa i Buhari ka transmetuar. A e besoni ju se po ka dhënë ama duhet më shkoj me vetë hocën. Alla ibn Qayimi këtu reagon. Thotë mos e ban hadithin pezull për hocën tan. Po hadithi mbet hadith. Dushmi besuar fjalës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thotë nëse është prej njerëzve çka shikon me shpëtu më shpejt çka bën? Thotë oh xallah ort e din më mirë dhe s'fol hiç. Kjo është kategoria e parë. Thotë ata e din më mirë dhe nuk fol. O illa, nëse bëhët filozof, që ka ban? Harrafahu. Fillon me, me ndryshu, jo se ka këtë kuptim, jo ka atë kuptim, jo at nuk i kuptu mirë, e kështë të më radhë. O illa harrafahu amma vadi'ihi, wasemma të hrifahu të uilen vë hamle. Dhe e qunë, pas taj, kuptimin që ka janë gjithë hadithit, se e ka për tëllim, që e tapën nga mbërë a.s. Për shembol, ka në njeri, hadithi sajë muslim, dhe apajtoj, umeti për saktesin e këti libri. Vja një njerit e pengammeri, alej salatës salam, dhe dhe tja Rasul Allah, ej në ebi, o i dërguar i Zotit, ku është baba jam? E ka bërë së përshënëm, a nëzjar, a në gjenet. Ej në ebi, kale finnar, fanzjar. Ka për babën e ti si ka dhe, në dhëjtari. Farajja, a, dhe është këthi mërzitur. E ka vetë, përgjigja Tha pëngamberi alej, së nërgji u, këthe ma një qatë njeri, edhe njëherë. Kër e ka këthije, i ka thon pëngamberi alej, salatës selam, përshka këse ka ka për mërzije madhe, babën zjarë dhe ka, ka thon inë ebi, u e eba ke finnarë. Edhe baba jem, edhe baba jatë janë zjarë. Do më thonë ti, qatë shumë mërzite, edhe me ndove se kjo qështë të takon ti, po kjo të takon zotit, argument q Po zhvesh s'ka besu, po s'ka zgavosh xhir. Edhe ballën tanë ka shtiz zjarr. Edhe u ka çecu. Në momentin baba e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam ka i nzi zjarr, tash shka vin vrin fraksione të ndroishme të se thonë nuk mundë të babën pejgamberin me pas zjarr. S'ka shans, teoris s'ka. Çish mundët pini njëri që ka i në xhenem me dal pejgamberi më i mirë. Kjo e kanë dyshimin. Ç'ai thonë me neve? A ditën e ka transmetuar Imam Muslimi. Dhe Allahu ka zbit ajete Se baba dhe nanë e pingamberi dhe sëram Janë nëzjarë Qa me bona Nuk i jeti ma i dasho për babën ati Në ati sa i vetë Ka shku të vërët me orë ka kaajt Dhe Allahu ka tham Istë të gëfirlë lehom Eulatës të gëfirlë lehom Si du shban istë të kfarë Si du sh mëzban Lënjën gëfirlë Allahu lehom Kur që e ja falë Allahu atërë Ku kërë qënë këtë ajet Andaj Thotimë në kajim e lë gjëvzije Këtë janë tekse të prejra Kum e quen e babën ten Allahu Gjelluala e ka caktue Ata e dhe e quen pastaj Te uil Allah pastaj e quen Te uil Thë kalen u awilu hu, hu Edhe thët duhet mi agjet kuptimin E duhur Këtu ku do me dal Shikoni një dhezër Gjeda adith djetar të komentojnë Mirë po ku e dalimi mes bidajive dhe lisonetit Ma në men këta Dikush tëtë po dhe ju i komentojnë i adithet Edhe ju thoni nuk kupton, shto po kupton shto. Po pse a ti e pranohet, ju e jo pranohet. Pse pse ibn Teimiyes, pse Ahmedit e pranohet e këtyr e si pranohet? Edhe që ka thon, kët kuptim, kët do të ka thon. Pse vallë? Sheikhul Islam ibn Teimi ka të shkruaj më për këtë libra. Ka thon se na kur e morr në hadithin, nuk na intereson para prekisht, a mos kërnë ndonë besim që përplaset me këtë hadith. Jo, e shikojm të zhveshur. Dhe mund domi me kuptue ç'i që ka thon edhe nësë e nëjë rëdzonë disa bindje qësë i kimi pasë për para a bidadzit shikojnë ato bindje që i kanë vendosë mësë mi thije me asli kusht mështë një dietar el kërkhi, hanefi hanefi kë nuk dhe mëndonë se ka fanatik së ka fanatik për shafiive neve dhe të flasë me lejnë Allahu gjelluala për fanatizmi më dhebor me lejnë Allahu të barëke se ka fanatika hambeli, shafi'i maliki dhe hanefi Po përshka këse na jetojnë në vend dhe ku është të përhapur me dhebi hanefi, mendojnë asë, vesh hanefit janë fanatika. Shkon në gjipt e shafë, shkon në gjipt Shiri Shafiit, qëfar fanatika janë, shkon në Saudi dhe shikojnë i hambeli qëfar fanatika janë. Shikojnë, shkon në Maroko, Shiri Maliki, qëfar, qëfar fanatika janë. Apo, kërkisha ka thonë, ka thonë gjdo ajetë, që kjo fanatizëm, gjdo ajetë, edhe gjdo hadithë, qka vjen kundrështim me medhebin ton dhe me fjallën e imamit e buhanifës, ka thonë i ka sa dy gjendje nëse kundrështohet, pro vjen një adith thotë ndryshe që ka thonë hoxha vjen një ajat, thotë ndryshe që ka thonë hoxha thotë i ka dy gjendje që kjo blokim total shak i me bëmë me këtë e gjendje e par nëse kundrështohet gjendje e par thotë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 e koni kuptim që përputhet me xhën, po unë nuk e di xhaja ka ditë. Kjo gjendja e parë, ose e pezullon, ose i bart kuptim tjetër, e përputhet me xhën. Edhe e dita ka thënë se është hadith i dhaif në sadina. Xhaja ka ditë. Po për shembull vjen hadithi i sahi, kundërshtohet me madhhebin, ki çka ka thënë? Ka thënë, jo jo. Ki hadith është dhaif po unë jam te pa. Mu po ndogët sahi. Pra që me pranuan në mënyrë të pa diskutuar keta, kënu është e dedh me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam. Me pejgamberin duhet të mëkon njeriu i kujdesshëm. Nga sallallahu xellu alak ditën e gjykimit ka më na pyet. Çka i keni dhënë përgjigje pejgamberëve? Allahu ditën e gjykimit, një ka një, ti, o biri filanit. Çka i i thon Muhamedit alaihi salatu sallam? Në vurtë tre pyetje janë. Tre pyetje. Nuk janë bëjje filozofike. Pyetje të thjeshta Kush i përgjigjës shpoton të Zotë i Gjelluale? Allah u në mundësoft. E para me rabuk, cilë e Zotë i jotë, cilë e shpingamberi, dhe cilë a feja jote. Mi bë këtu, përgjigjme, a përgjigjme, as përgjigjmi, Allah u Gjelluale edhin. Allah u në mundësoft të gjithë, dhe me në e zhidhë gjuhon me u përgjigjë. Andoj thët i bënkaj i me lëgjëzije, mos ta ndeshe hoxën me pingamberin. Mos ta ndeshe, kër nuk � nëse dhe gjallart e din që ka thamë pengamberi a.s. Ti nuk mund është me thamë për shembol nëtë më kalzoj e mu e buhurera hadithin, a që ka menon e buhurera mu nuk këmë interesan jo se, se e buhurera edhe e transmitan edhe e këptan ma mirë se ti nëtë më kalzoj e muha ishe hadithin a që ka menon aja mu nuk këmë interesan që ish a jo ka jetu me pengamberi e di që ish frim që ish merë pengamberi a.s. e din që ish frimon ta natën e ka pas me veti Sahabë të në ditë në kam pasë përmesan me veti. Shë mund është me ditë që më mirë se hajshë a ka thamë. Abduvajbë një omeri e ka ditë që shmerë frimë për nga më beri se se lëpë. Ebu Bekri, paramendoj, këmi përmenjën rastit. Për nga më në samë ka qeni uritur, s'ka pasë që ka me hangër. Ka dalë jashtë. Paramendoj një, asë omeri së ne ka vëretë, s'an është i uritur. Asë omeri. Ku që ka vëretë? Ebu, Bekri. Ebu Bekri edhe ka shku të shok të tjerë ka thonë kjo është i uritër ku e diktove? po e diktoj se unë e di që ishmer frim ki pra është dikush ma i afërt ti bashkarisht ti beson ama ajma mire njef ka e ditja që është i uritër pa ajma afëra ty o meri së ne ka dëllu ka thona a, i uritëra ka thonë po jam dhe vërrejt ka shku ka lip ushtim pra ato që ka janë ma afër janë matë një orë me pengamberin sallallahu aleyhi vë fela fela fela an yelqa al abd rubbehu bi kulli dhanbin al atlaq ma ana manta sot hojo me etaku robi zotin e vet me ket gjunat pa kufizim per te shirkut xala al shirku billah per te shirkut khairu lahu min an yalqahu bi hadi al hal ash ma mir portase me etaku me ket gjendje celon gjendje kta shka e por shkrujte Vjen hadithi ka dall ka dall. Vjen had, vjen hadithi i pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem ka dall dashja për puthët me xhamat, na përputhët me grupun tim, a përputhët me shoktimi, a përputhët me xhallor tim. Atërt e kibop pejgamberit sallallahu aleyhi ve sellem madvogurse sa këta. Jo ti dush me bë këta a përputhën me ta. Këta a përputhën me ta. Se smunësh ti pejgamberin me mat me shokët e tu. Po shokët e tu i mban i çet në kandor te pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, edhe nëse si janë këtë gabimin thu, a vi shihni ju kam shok ju dushum? I një të mirë, Allah ju rrujt e e ndëroft, pengamberi ka thë ndrygjë dhe u krik i mabë, u krik e me sejle, nuk e qaj kokën që ka thë njërzit, kjo është bingja dhe pengamberi se se le, dhe ma e men, Allah o pat nëzirë si sitata se le, pat nëzirë Allah o sitata që me e kundështu, kërejt njërës e afort nuk le, se me të testu imanin, dhe të ishkona jo ketë me harmonizim dhe me, me, me romantika ishkona e lejtë, Vëllau, li jebëlluekum, vë gjëalna ba'dakum, li ba'din, fitnëten, e të sbirun, ju kemi ba bon një një kjetërit fitne, fitne, a kini me ba sabër, a kini me ba sabër, andë në e gjena, sahabët, janë për plasë, që neve me në atestu, cëlin, cëlin, ali ju me muawion, a ba, janë për plasë, janë për plasë, shumë prej sahabëve, ka thonë, se ki mirëti, gabë me kije, ka pa po sahabëve, ka thonë që të një të rrejtë, por e xhelozis që ka pasur për fein e Zotit të Barukë u teala ka pasur dietar që në mejeti si kanë pranuar e bo anifa kur i ka dalë nxançi si ka shkuar me moj ders e bu yusufi ja ka, ka thonë selam në pyetje ka, ka thonë shkoni vetë në çështo kur e ka thë i ka thonë hoxha pas ka dashme thonë sala se pas na vaktin me moj ders këçka nuk e kupton se ka pranu muhammed ibn idris shafiiu ka pas polemika me muhammed ibn hasan al sheibi e shejbeni, me nxansën e bo anifës ka po asë polemika ka po rrëdut, imam Ahmeti me shok të ti, imam Bukhariu dhezër imam Bukhariu ka vdek për shokit vet e bu jahja e dhuheli ka vdek për këti a dini se që ki, ashtë imam i elisonetit imam i elisonetit e ka sëprovu pse, se ja ka morë gjematin ja ka morë gjematin imam Bukhariu, kër ka ardhë në, në vendet e tina Në vend të Afganistanit atje, dhe kur e ka marrë xhamatin, ka shkruar ka provuar me pyetje të Koklavitshme dhe janë tju këj xhamati kanë dhënë leje e Buhariu ka Kabidaxhi, kanë një dvecnë nzan se kimi përmend në në biografi, ai është imam muslimi dhe ai nzan se i cili ka shkruar biografin. Dhe tre veta e kanë vuros. Tre veta, ka shkujtë familja e dajve të familje, vet dhe atje e ka vuros dhe e ka vau Allahut lutje ka dhënë zot me moshhtirin. Për 3 ditë ka vdeq. A dini bigut? Për ishogën. Dhe na sot duhet as kët mos mrzhu pas kët se tudë ditë në xalor ton. Po çka ka bos dën me dë veti? Çka ka bos dën me dë veti? Ajo çka është e natyrshme, sprova. Allahu na provon. Andet ibn Qayyim, me të taku Allahun me çdo gjuno, ama mos me, me taku me kët gjendje o shume e le. Cila është kët gjendje? Gjendja e cila ti e merr hadithin dhe ja çet xhematit Kandor, Hoxhës Kandor, Zoti na ruaj. Thati ibn Qayyim ju do t'i treguaj një shembull të dola ka të khatop të jo me mba dhe e kabiri ha ula ku në for një ditë prej ditë dhe me këta ka përshin me këta rrisimtar dhe bidat gji me të të mdojt prej tëra me të mdojt prej tëra fëkull të lehu dhe i thash këti, shiko, i bun kajimi flet me bidat gji hoj, e kabir pari, pari e tëra ku shënë këta, të sëtë i kanë komentua ditët në përpudhje me e e pshë dhe tekat etera dhe i thash sa altu ka billah po t lutna per allah ibn kaimi ka thani ati law quddira an ar rasul sallallahu alaihi wasallam hayy bayna adhhurina tash allah mukon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam gjall nimesinton mukon supozimisht mukon gjall wa qad wajahana bi khitabihi wa bi kalami thena drejtohet never me fjal dhe me lgjërimin e ti propingomi rizol posupozojm dhe na fol direkt e kana farzan aleina an nattebehu min ghairi an nu'ridahu ala ra'i ghairihi wa kalamihi wa madhhabihi am la nattebehu hatta nu'rid ma sami'nahu minhu ala ara'i an-nas wa qulihim shishfar pytë subhanallah qadan bar allah jam tutvet mu kan pejgamberi xham dhe me na fol ai shkon farz per neve mi ndjek, mi njëherë fjallë të ti dhe me i zbatu urrat të ti pa i mor ato fjallë dhe me i qu të hoxha jonë dhe të me dhebët e njerëzve dhe të kokat e njerëzve dhe me këshirë a për putët me ato, a jo pra, para mendoj e vla për kjo testështë sigur për nga mbejrë e sëra më gjadhë edhe të fol tije, ta jetë një fjallë edhe ti sigur i thue, për et ka dalë, qkojta vejtëve në tash hoxhën temë Gjemotin tëm, a, a, qa bë thotë, qa i ka thonë? Thë kale, a i më tha, Belkane lë fardhu lë mubadaratu, ila lim tithali min ghejri lë tifatin ila siwa. Tha ma dje i shkon farz me ju bind fjale së ti duke mos e këtë i kokën të kërkush. Thë kultu lehu i thashati, Thë mellë dhin nëse këhë hadhe lë fard dhe anna, E kushe ka pëzullu që këtë farz për neve, A koka fars. E kush e ka pezulluçi kët fars, ku neve kenë arditë të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam përpara neve. Çaj gathan, "Wa bi ayyi shay'in nusikh," i ka thënë Ibn Qayimi, "Edhe me çka është pezullu?" Fa wada isbi'ahu ala fi, tha e vendoi gishten e tij te gjuhata e tij, "Wa baqiya baahitan mutahayyira," dhe mati i çuditur dhe i i habitur. A ki ba njëri u kërë e nërë, në gjisht në këto? Së kam shëmë e folë, bërë. Në më thonë, ti shkanë për nga mberi, ale i salatës e më gjavë, dhe të kishë folë direkt. A kështë di ku me vetë, di kanë, a qështu ajo? Jo, ka në kështë e vetë. Kër kanë se kështë e vetë? E kështë e zbatu urë, dhe nëse i ki besu për ndryshe, testohet imani jëtë. We ma nata ka bi kelime. Tha ti bën kajimi, as La mukhalafet e mbrihi ve shirkibi Tha kështu duhet musil Klasa njerëzë me pengamberin së sëllem E mërë fjallën Dhe e zbaton fjallin e pengamberit Sallatës sëllem Dhe nuk e kundërshton ata Në urdat e ti Dhe nuk i ban shirk ati Subhanu E ka qëtë mi bëhë shirk Allah qësh i bëhë shirk Kër e adhërën dikën tjetër Pengamberit qësh i bëhë shirk Kër i a mërë fjallin thuk Prit Ti ki than ama të dish ku më veten di kanë tjetër Allahu onërojt Por këtë tu di atë paguhet te Zoti i shtrejt Por këtë tu di shirqet paguhet te Zoti i shtrejt nëse nuk ke arsye valide te Zoti xhalluara paguhet shayd Allahu onërojt pastaj thot Dhe jo uarafal aswat dhe jo mingrit zanat wa izaj alqabi bis salati alayhi wa taslim wa azli kalameh an aliyqin dhe jo me e zhvesh fjalën e ti nga bindja me thon fjala e ti sahi Ama nuk është një që përqin kjo Nuk është një që nuk ka bindjen këta O e një së të fede minhu ma'rifetullah O e një të lakka minhu ahkemu Jo me thonë prejaditheve Nuk mirët njëftimi me Zotin Këse i mënkajimi ka, ka pas me këtë kategori pun Ata kanë thonë këshyre Sa i përket besimit Nuk e mor në prejaditheve Në të flasmi Kanë thonë Besimin Akide nuk e mor në prejaditheve Se hadithat janë supozuese, a logjika është e prerë. Kta e kanë thonë kokat e tjera. Nuk e kanë thonë ënjëse vegjën. Njëse më thonë, kan thonë, "Nuk duhet me marr akiden për haditheve." Megjithatë ata ibn Qayyim el-Jauziye e trajton se si, si musliman. Pse vall? Sesë se kanë pasë mësharr. Nuk e kanë pasë mësharr. Mir po i kundërshton me të madhe. Shikoj se i thotë, "Mbeturina të mendimeve këso më radh." Mir po i trajton brenda Brenda Islami. A ko maranse me thon dikush se marakidën prej hadithit? Nuk e mar hadithin si si bazament. Kësholerante, me jetata si e von Qaim al-Juzayri ka thënë shumë mirë sa ka ndarë me thanë, dhe nuk i ka trajtuar si mosbesimtar. Pastaj ka thënë: "Belil ma'awwalu fi bab ma'rifati Allah 'ala al-uquli al-manhukati al-mutahayyirati al-mutanaqida. Fa ayyun ma'mur aqidan prej kokave imagjinuse." Iluzionore të të hutura, kontradiktuese. Po demek elini hadithin shkoni logjikës. Logjika është kontradiktuese. Asnjëri që të ndhamis me nën njëjtë. Asnjëri tash xhamitun dëgjua mua nuk shkon në mend shka i shkon diku i tjetër. Si cili për juve dikum ka mriku s'ka mri tjetrin. Dhe kjo është fuqia e Zotit te bare ke ualla meditem. Asnjëri për juve. E ato as jashtë. E ato tër, ke 7 miliard, krijet mendon diçka tjetër, çka ti se mendon? Dekret Allah i ka në kontroll. Kjo më logjik skapo të vëzhgosh. Çi shiko këtë kontroll? Ti ke shkuti kontinetat, ti ke shkuti kontinetar, ai ka shkuti kontinetar, ai kët i ka në kontroll. Kjo me çelën logjik ande ka thën mutanaqida, që është kontradiktore. Pastaj ka thën: "Wa fil ahkami ala taqlid al-rijal me të wa araiha", dhe thotë memor dispozitat për ndjekjes e njerëzve dhe mendimeve të tyre. "Wal Qur'an wa as-Sunnah inna naqra'uha"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 Qe qe nuk është kështu Kurani s'ka zbrit për këtë. Allahu gje nuk e këta. ka zbrit për këtë. Allahu e ka zbrit Kur'anin për me lezu. Për çka or sheria te ka leju Kur'anin e vjetër me djeg. Pse? Pse me djeg Kur'anin e vjetër? Neve kush nuk kanë vjet rugoranat. Ato kanë vetu ndeguj në biuve, na s'ta dikujt po. Me të vjetru. Se nefit do kanë vetru Kur'anin vëlla. Të e lejuçat shumë dhe a do shkam i bota tash, dietar kan thon, djege ose futen tokë. Qad li bzidë, s'u ka vjetru, po ka ju ka vjetru, to e lexu shumë. Lexo, lexo, lexo, ja kanë nis ato fletat mu thyk gadal gadal, muzbe edhe kanë filluën mu shkoç. Çam i baka ka thon djega, që me mujt mos më upërdhos fjalët edhe munda ajetet. Po neve kur na është, na është zbëndën i Kur'an. Me nau, me nau çoptu prej lexumës të mëdha. Me dhano hoxh, mu kanë prish fletat me çam i boku ti Kur'anit. S'ka. Pse? Me sa s lexohet. Nuk lexo, mbahet raft aty. Kjo nuk është për rradh valla. A ndodh ti mënkajmë al-Juzie, nëse nuk mirën për Kur'an dhe adetit dispozitat. A do përshkosh shfizot Kur'anin te ber ruken me mer ber recet. Apo në Arabi për shembull, në shtetet arabe, shiko ku kanë rri nivelë muslimanëve. Çi go ku kanë rri nivelë muslimanëve. Kur'ani në shfizojm për ber recet. Edhe vetur ati. e lan veturati. Edhe nuk sela kët vetur, thot mëm shku ditë ta marr. Allah di të amërë që kanë të ledzu, jo të elan atin, të elan vetur, e kështë më rrët. Andoj duhet me madhru libri në Zotit të bareke, vë të ala. A që për shembul, njësa njësë, a, Kurani, a liber i madhë, shumë i madhë a ki liber. Po, vlad, shka shumë në ta? Ja, ki Kurani. Po, e banalizoj, për ta ka du që ishë folë i njerëzit. Ja, ki Kurani, shka ka në ta? Shka ka, Allah? A i kë ledzu në jar Shumë ajo është i theja dhe po Alla hajtë e qeni me lezojna Kjo prej shetani lezër E madhrane, e madhranes edhe i binë Që e dhote dhe ti i të madhru Kurane, që a i të, të madhru? Sigurata sëtë kurthire zani Kujtojnë qenë të madhru Allahun Tuk e lëviz pi venit dhe po Tuk e dha në Aziz Allah Allah është i madhë, Allah është i madhë Në gjami i marhë dhe, i opi të shpia Së madhruhët Allahun Allah me palavrët e tua Allahun madhruhët Andaj njeri du të me kuptu mirë Këtë mesele La ene talakka minhume usulet dini Vela furua Tho të qka nëse nuk i mormi prej Kuranit Baza dhe degët e fes Baza dhe degët e fes Dhe zërna pe Kuranit mësojna edhe qish Besot Allah Pa edhe qish dilet me vojtore zoti nderoft Pa Pe Kuranit mësojna qish besot Allah Qish besot me lacha, qish besot libri Dhe prej qiti Kuranit e kena mësu qishkot me vetore Sa Allah u ka thonë Ose nëse vjenë dënjoni pre juve, prej në Vojtorës, që e Kurani, që ure njësa. Pse, se ki Kurani nuk ka zbri që ti me thamë vesh, a, ki Kurani madhë. Jo, Allah, që ta përmenë, Allah u gjellëvala në Vojtorëm. Pse, se ti e përdojta, Allah u nuk i ikë realitetit. Allah u nuk i ikë, e të kamë sukë, adhon ku të shkojsh, pastrosh, kujdesh, ekstomerat. Pse, sa i ka zbri edu kusë ajka zbret me të botërbië, botë me të të Thot, dhe malarkt, a ta dhën edukatën çka ti takon. Wa man talab zalika waramahu adinahu wasa'ayna fi qat'i dabrihi wastisali shafatihi. O et çka thunë se shkojda dhe malart, ata kanë shku. Ai çka mënohet për Kur'anit, më mësu fen, më mësu dispozita, duhet më arrim të çua, duhet më shkollë, më rroj. Më shkollë, më rroj. A ka sot kur ti i thu shiko vë. Bazamenti jam ka dhe o gjallar shka ju ju, ju prishet qefi kur ti thu, ej, unë tije të respektoj shumë, nëndëroj shumë për hësha këtë gjallaki po unë e bazamet dhe kam dhe që kuran berëm kuran, a, i dalin mend i dalin unë nuk mund me të balazur vjallën të anën me Allahu qëllu alë unë për duhe me dit Allahu që ka thonë, një ti anë i bëni hazmi që ka thonë fes elu ehle dhikri inkuntum la ta'lemun Në ajetën e Zotit Pit një njërës të dijes nëse nuk dini Me qka? Me argumente dhe fakte Pro, po du më di që ka thënë Allahu Jellu ala Ata dhe dhe i përnë që ka thënë Allahu Jellu ala Në që është në edebë dhe ka le dhue Shumë prej Ajetën ku ka thënë Allahu Jellu ala Belë kulubuhum fi gëmratim min hadha Vë lehum a'malu min duni dhalike lehum leha A milun Ka thënë Allahu Jellu ala madje zemrat të tërë janë fi ghamra në dehje janë në dehje dhe ata kanë vepër atësat i kanë punuë mindun i dhalik le hum amilun hatta i dha e khadna mutrafihim bil adhabi i dha hum je që erun këta tësat e kanë kundërshtu për nga mbejnë salatës salam i kanë disa vepër sa du të sët, me danë logari për to kur të ju vene dënimi ata klithim Bërtitin, klithin, për të të keçti. Se nuk e kanë djekë, pengamberin sallallahu alaihi wa sallam. Pas e dhëtë Allahu që, la të gjë eru ljau. Mos klith një sotë, mos u anko një sotë. Se për para, kili klith kunder pengamberin sallallahu alaihi wa sallam. Inne kum minna latën sallonë, se ju nuk keni mundihmu sotë i bënkajim e lgjozije, i bjek të ajete se ajë cilë nuk i bindët për nga meri të alejë salatë vë jenë një ditë ka me klith këpëtë një fjallën klith rënkon me të kajtme me, me za për e të keçti të qka e ka gjithë për e azabit Allahu në rujtë pse valë Gëse nuk ka ditë me trajtuve pengamberin Sallallahu aleyhi wasallam Pasaj ka prue edhe ajetet tjera Ku ka thënë Allahu gjellu ala Se ata a nuk e meditojnë fjallin e Zotit të bareke Vëtë ala pasaj thëtë Vë në nasih u li nëfësihi El amilu ala në gjatiha Je të debbaru hadhi il aja Hakka të debburiha Ajësili adho vetës khajrin Dhe e këshilon vëzveten vet Duhet me i meditu këto ajete Ku Allahu gjellu ala fletë për bindjën dhe pengamberin Ka shumë aj Nëse fillojna me lezu ajetet Nësë gjatët tëjpër lë gjërata Ka shumë ajetet Ku Allahu jela kërkon me jubin në munil absolute Për nga merit a.s.w. Men e ta arresula Fëkat e ta Allah Kësh i bindet Resulit i kua bind Allahu të bareke Qëka të dhe dhe mën qajme lë gjëzije Wa jetë emmelu ha haqqa të emmuliha La të meditoj La të përsja të mir Me menjër e tina Wa ju nzilu ha alë lë wakëi Fa jara lë ajab dhe dhe të zbite ajetin në realitet dhe dhe të shofe qudira pse qudira se nëse gjithbet ajetin në realitet e shepht njerëzit sa janë me Kur'anin afer nëse merë Kur'anin dhe mundosh me zbite në realitet, të musliman jote muslim, jo, jo musliman s'ka lidha jo më musliman të musliman, musliman nëse zbite Kur'anin kime pa aqe bule oqe kime qudit thu, kjo shka shkuvin këto me ata qka është në realitet zotin arvitë Allëdot sidush me pa çudira, zbitja e jetut në praktik. Wala yadhunha ihtassat biqawmin kanu fabanu. Fallë mos mendose këto ajete janë për disa njerëz që kanë jetuar në kaluarin dhe më nuk vlen. As sesi, vlenë edhe për sot. Vlenë edhe për sot. Sa ajete përfshin tabt yada Eblehabin wa tab. Malkuar qofshi duart e Ebu Lehebit, të malkuara janë ata dhe det presidentëve ka dalë buleheve dhe i ka thonë to mallkofshin durr të Muhamedit. A po secetana që imbledha, a po më na vol për ditën e gjikimit na kimbledha. Pastaj njeriu sot nghen gataj shumë. Nuk nuk përkaçohet vetëm tek ai. Pastaj thot fal hadithu laka laki wasma'i ja gara wallahu almustaan. Qiç kan thonë arabët, ti janë të drejtue, ti janë të drejtue me, me lexojim Allahu qoftë në ndim pastaj thot u min al adami ma ar rasul sallallahu alaihi wasallam alla yataqaddam bayna yadayhi bi amrin wala nahi pra ede vet ne pengamberin sallallahu alaihi wasallam osht most para prije me urdhër dhe ndales për para ti çish vjen një çështje e re një çështje e vjetër një çështje mesata çila do të qoftë edhe ti duhet gjykim për atë çështje a urdhër a ndales halal haram kan mevet pejgamberes sallallahu alaihi wasallam. Sot mos thuj diçka pa e vërt pejgamberin alaihi salatu wasallam. Çi gjëra të pejgamberi alaihi salatu wasallam, thot Ibn Qayyim al-Jauziyyn në librin tjateri, el i e tij Elamul Muwaqqi'in me ijman e muslimanëve. Kur pas vdekjes pejgamberit alaihi salatu wasallam, çi gjërat të pejgamberit? Do të dikush kuç çish me veten pejgamberes sallallahu alaihi salatu wasallam me ijman e muslimanëve. Pas vdekjes pejgamberit, pejgamberi alaihi salatu wasallam pyetët duke e shfletuaj Librat e hadithit. Qelet librat e hadithit e shikot për këtë qështje që ka thonë pengamberi sallallahu aleyhi sallam. Wala idhna, wala atësarrufa, hatta ja mura hua. As nuk lëviz, as nuk lëpje leje. Nuk i thu dikujt ban-ban. Ja s'bans, ban, -ban. As bans bans bans kjo. A, mu ma më merë meja që ban, ban, ban e vlo. Kësi mu abete të kota, jo vlo. Derisa, i, Deri i tu vetë pengamberi sallallahu aleyhi sallam. وينهى و يأذن كما قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله اش كان الله جل وعلا اوتثت keni besuar mos dilni perpara allahut dhe peigamberit sallallahu alaihi wasallam mos dilni perpara allahut dhe peigamberit wa hadha baqin ila yawm alqiyamah kayat me deri ne diten e gjykimit pastaj thot ta dhan muhajhidi ibnu jabr radiyallahu an La tëftatu ala rësulillahi s.a.s. bishëhin, hatta ja qëdhijahu hatta ja qëdhijahu allahu ala lisani. Mosfoll një diqka për pengamberin s.a.s. deri së allahu të gjikon atë qështje në gjuhën e ti. Qysh? Ti thu, përshemull musliman tësot, e morë një mesele, edhe në përgjithsi, a i besona ditët, i besona jetët, po vjen një mesele, jenë, e se eftë e në të gjënë. E thotë, Mamal me jo, ashtu çu shtot do më kam kia. Çu shtu shka këtu mamën. A do thot la teftatu. Mos tu ndashta çishënjave nga jo çishënjave nga mesja. Shkofësh ti as spadje. Munët me të ardhurdhi që ti nuk çon menja. Qiç me, ka than Ali ju radiyallahu kush prend neve e kupton meshin. Meshin. Kush e kupton. Ali ju radiyallahu ka than çeli prenave kupton meshin. Realisht ajo çka njolloset dhe për liot është nërkam, dhe sa na e jabë mi mest, mbi kam. Pra, me logik duhet ajo, që ka për langë, mi ahek pa. Na e jabë në për mi, ati kësë është për langë e që. Se, është në shpalje, që shu ka thënë Zotit e Barëke, vëtë e alë, pas të i thëtë, kalët dëhak, la të këdu emrën dhu në Resulillahi së sëllëm, asë një qështë e mëse prejni, deri sa të ju mësoj e pengamberi, a la tërfuat as vëçë mbi zëtin e tij. Pra a debit me pejgamberin është mos mu ngrit zani mbi zanin e tij. A kjo është mesela tjetër ça ndoshta kish pas nevojë mos e zgjero pak më shumë mir po kohën azuni andaj e shkurtoj. Pejgamberi sallallahu aleyhi dhe selam sot nuk është në prezencën tonë. Në kohën kur ka qenë gjallë, sahabët e kanë pas ndalur me ngrit zanin mbi zanin e tij. Edhe zanin do të thon tonin, vëllumin. Duhet me pas ma posht se aje, edhe ku të fërsh me pas ma posht se aje. Kjo atëherë ka qenë kur janë konë të takuar drejtë për drejtë. Po sot, jetarë sot kanë fanë, kur të ledzohet hadithi i pingamberi së sëllëm në ligjera, apo ka dhe një mezlisë kur ledzohet hadithet, duhet tonja zanit të ati cili dëgjon hadithet me qenë maj vogërë se sa zani ati cili ledzohet hadithet. Pse val me ngrit qështën e adithit. Deri sa në këtë kapëtin, kanë thonë djetarët e adithit, se nësën dikush e ka zënë një adith. Ka thonë pengamberi sallallahu alaihi sallam dhe ka zënë një adith. Edhe dikush, thotë, lebe, lebe këtë qështëje, ose ban me ftyra, me gjeste, të cilat gjeste të regojnë i njërim dhe përdosje, del nga feja zote gjellivala. Pse val nga se përdosë fjallën, Nëse ka pas për përdosje të fialës, e jo për përdosje të njeriu. Mirë po kjo rrezikshmëri. Ose hajde mevec me hadithe, as keni diçka tjetër? Ka njerëz që thon këto. As keni diçka tjetër veç me hadith? Ka thënë pejgamberi, ka thënë pejgambëri sallallahu alaihi wasallam. Kjo është për mos madhrimit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Ona mos mendopse nuk je gjallë me pejgamberin alayhi salatu wassalam i hik dispozitave. Ande ka thonë, mos të ngritet zonat mbi zonat mizonat mi e dina, fa innahu sababun li hubut al-amal. Qesakia është shkak për të u shkatruar veprat Thema Et shka për shka dhe ma dhëm nubi rafel e rrah e qka me ndon për ngritje në mendimit me ngrit zonin të prishet puna kitë pun që e kimo të prishen a para me ndon me ngrit mendimin thuj që me nojën si ajin ja unë nuk e kam mendimin e pengamberis e sëndë që këtë mesele nuk e kam mendimin e ti nëse zonin me ngrit shkon vepra para me ndo me ngrit mëndimin. Atare njëri ju shkatërot, bëhot, helak. Pas e ka thanë, wa në ta i gjul efkari ala sunneti hi wa ma gja e biji, etara dhali ke mujime një kabulli a'mal, wa rafull asuati fokasauti hi mujime li hubuti ha. Thot, nëse ngritja e zarit, ndaj, për nga mërët, i shkatëron veprat, që ka thanë, nëse njëri ju në zgjedhë mëndime, dhe konkludonë mëndime, kondërtat me pejgamberin sallallahu së alajhi wasallam. A nuk është kjo më përpasore me tu prish veprat? A nuk është kjo më përpasore me tu prish veprat? N normal se prishën, i prishën njeriu të veprat dhe nuk gjen te Allahu te bareke vetaja asisan. Dhe e fundit dhe më këtë e përfundojna, ka thënë Ibn Qayyim al-Jauziye, "Wa min al-adabi ma'ahu an la yaj'ala du'a'ahu du ka du'a'i ghayrihi." Ka thënë mos ta bojë thirrën e tij sikur thirrën e të tjerëve. Kta ka thënë Allahu xhallahu ala në Kur an la ta ja alu du'a ar rasul baynakum ka du'a ba'dikum ba'd. Ka than Allahu Jellal ual a thirn pejgamberit mos e trajtoni thirrjen e njeri mes juve. Pra një ricit që e bën thirrje, mos e bani thirrjen e pejgamberit aleyhis salatu sallam. Nej. Fati bin Qayyim el Juziyye ve فيه qoulan el mufessirin, inkad ayat kodim mendime te mufesirave. Ahadu huma annakum la tad'un bismihi kama yad'u ba'dukum ba'dha. E para premendime te kti ayetit esh kuptimi Ju më thërni atën emër. Përsa ka bosit Belevi këndon: "O Muhammed, a je këtu?" A voz Belevi, "Qand o Muhammed, a je këtu?" Alo qadan la të dëgoj. Më thërni këtu pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Po çysh? Ya Rasulullah. O i dërguar ya Nabi Allah. Aisha radiyallahu anha e ka bashkurt burr pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Kurr nuk i ka thënë Muhammed. Në shpë. Anëriut kur akadi kanë shpë. Apo, hiqë, hiqë, mërët më hikë diqka Gëse përdit e kia ti Përdit e kia ti Kur, diqët mërët e ka dhënë Nja Rasul Allah, o i dërguar i Allah O i dërguar i Allah Dhe sahabët e mdojë gjithmonë Nuk ka sahabët mirë prej sahabëve të mdojë Përreç bedevive në madëve Dhe sëtë ju ka hikë kësi sejndi Andaj, Allahu Gjellove ka ndalu Që më thirë me emën O filan, o filan Dhe kuptimi ditë i këtja jetë en el makna la taj'alu dawa'a huwa lakum bi manzilat dawa'i ba'dikum ba'd. In sha'a ajab wa in sha'a tarak. Kuptimi tjetër i ayatit ka thon disa komentator është, mos e bani thirrjen e ti sikur thirrja janë të juvë. Për shembull, ti e thirr dikën ai thot vim avon. E kur thite pejgamberin nuk mundunë të thon vim avon. Tash i marr. Nuk mundunë të thon pejgamberit alayhis salam prit pak. Jo, Allahu xhelali ka urdhëruar me njëherë mos përgjigjësh Kë ka di kuptime i bankave al-Juzije thot nuk përjashtohet që ajetimi ngërthej të di kuptimet na elush me Allahu xhallahu ala që Allahu te bareke ve teret na ban adebli me pejgamberin ton sallallahu alaihi wasallam Elusim Allah unë gjelluala, që Allah unë të barë kjo vëtarat në engdhejnë shpirtat me edukatë. Elusim Allah unë të barë kjo vëtë ala, që Allah unë gjellë gjellë alut në ndërshonë mendjet tona, me sunetin e pingamberi së sellem, na e banë Allah unë gjellua të mundshme mendjek pingamberi në gjdo hap, në gjdo të vogë, në gjdo të madhe, elusim Allah unë gjelluala, që Allah unë të barë kjo vëtë ala, na baje të dashur sunetin e tina, traditin e tina, rrugën e tina, udzimin e tina, اسم معتيم للقران مع معتيم لسونيت ادعو قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين